Краях таке трапляється. То ви думаєте, що це відє? Жерар знову спалахнув. Ні, пане комісаре, я не хочу, щоб ви так подумали. Послухайте, я буду відвертим до кінця. Перед приїздом я питав себе, а чи мав він шанс? Не про кохання, мова. Але Арманда, живий вогонь, вона прагне життя. Можливо, з часом вона б і прийняла спокійне кохання без пристрастей. А Віддії не міг би звернути увагу на Клотильду. Ні, вона горда, непривітна, її б вразила сама думка вийти за службовця батька. Вона єдина з дочок тримається до мене холодно, вважає мене нікчемною і без татку. Вона знає, хто вона справді? Ні. А хто знає. Лише пан Мот і Арманда. Не думаю, що пан Мот розповідав дружині. Він взагалі рідко з нею ділиться. А Ось, і ви теж про це подумали. Я довго вагався, а тепер певен, знає. Бо пан Мот після мого зізнання зібрав усе досьє з газетних вирізок про мого батька. І якось вранці, коли відія був у кабінеті сам, я помітив це досьє на столі. І ви вважаєте, що це все пояснює? Мегре був здивований, почувши тверде «ні». Він подивився на юнака, той сам здивувався власному запалу. «Що ви хочете сказати?» «Пане Мегре, я, як ніхто, цікавлюся поліцейськими справами. Зрозуміло, чому. Я читав про ваші справи і знаю, ви завжди були чесним, навіть з такими, як ваш батько. Так, і я подумав, що... що і зі мною ви будете чесні. Я міг би нічого не казати, але коли вас побачив, одразу сказав Арманді «Хочу поговорити. Я нетерплячий». Здавалося б, за 29 днів весілля, але я заручник невидимого ворога, чия хитрість перемагає. І хоч я підозрюю відія, інтуїція підказує, він невинний. У кімнаті дзищала велика муха. За вікном на луарі промайнула човнова четвірка. Голос кармани лунав крізь липке повітря. Раз, два. Я перебрав усі можливі версії. Навіть припустив, що пані Мот... Але ні, це абсурд. Ви ж її бачили. Вона, здається, створена, щоб пасувати до цього дому. Тиха, ласкава. Вона не здатна на складнощі. А пан Мод, усе життя з запалом будує свій ідеал щастя, ідеальну гармонію родини. Я ще молодий, пане комісаре, але я бував у багатьох колах і ніде не бачив такого, такого культу рівноваги. Мере був тим більш схвильований, що ці слова точно відповідали його власним відчуттям. Якби я знав, що мої слова вийдуть за стіни цього дому, я б собі язика відкусив, Але я довіряю вам. Йдеться про кохання, чисте, справжнє. У моєму віці важко вірити в людське лукавство, і мені соромно за те, що казав про відія. Але я шукав інше пояснення, і воно страшніше. Уявіть собі, що це сам пан Мод Мегра здригнувся, але не подав і виду. «Уявіть собі, – мовив Жерар, – що людина, яка з такою завзятістю, смаком і рішучістю тримається за свої уявлення про щастя, раптом злякалася. Чужинець, сторонній, і проник її дім, як червяк опліт. І уявіть, що вона за жодних обставин не хоче зрадити власні принципи, прагне зберегти в очах інших репутацію щедрої та відкритої людини». От так я собі й подумав, мені нічого додати. Інакше ця абсурдна ситуація просто маячня. Іноді я сам питаю себе, чи не з'їхав я з глузду. Сказавши це, він підвівся і почав ходити майстерною. Мимохідь висунув шухляду столу і раптом дістав із неї щось, річ завбільшки згоріг, і недбало кинув ми гре. От бачте, про що я їй казав. Це був, схоже, той самий витвір із слонової кістки, про який згадував пан Мот. Крихітна різьблена сценка з шістьма постатями, витончена праця азійського майстра, Мегри тримав її на ладоні, відчуваючи приємну гладкість поверхні, відпольорований за століття. Тепер не складно здогадатись, хто у вас бував. Ви так вважаєте? усміхнувся Жерар. Пан Мот приходив до вас останнім часом. Учора ввечері. Був із трьома доньками. А Жан Від'є? Жарар завгався. Здавалося, наступне зізнання давалося йому важко. У мене немає служниці, зітхнув він нарешті. Щоранку на дві години приходить прибиральниця. Харчуюся я в готелі. Не зовсім розумію. Ця прибиральниця Матильда. тітка Від'є. Він із простої родини. Навіть дивно, що не озлобився. Більше мені сказати нічого. Я вас відвезу? Дякую. Я краще пішки. Як хочете. Все одно треба відвезти машину. І ось Мегрей шов сам вулицями Шатуньофа. Сонце ділило містечко на двоє. По один бік спека і блиск, де можна зустріти хіба що кота або собаку, розпластану в тіні. По іншій про холода і кремниці з продавцями, що сиділи на порозі. То що ж він хотів сказати, розмірковував Мигре. Жерардо Наван направляв його на слід Мота чи на слід і Якщо так, пробурмотів він, обминаючи порожній критий ринок, то цей юнак хитріший за власного батька. Так хитро все влаштувати. У цій справі не було жодного трупа. Нічиєму життю не загрожувала небезпека, йшлося про щасливих людей, які з шаленою пристрастю захищали одне від одного своє уявне щастя. І ця боротьба набрала форми злочину, крадіжки безглуздих, хоч і коштовних речей, привезених із Китаю і придбаних одержимим колекціонером. Але що ж він усе-таки хотів сказати? І тут Мегри задав, що машинально поклав до кишені ту саму фігурку зі слонової кістки, яка для колекціонера могла коштувати десятки тисяч франків. Зупинившись перед дверима, між двома вуличними кам'яними стовпами, щедро политими псами з усього району, він на дзвінок із урочистим і м'яким звуком. Маленька служниця відчинила лаковані двері, відступила, пропустила його і сказала. «Усі в саду!» Та Мери пішов до вітальні, куди зазвичай заходили лише після обіду. Там він поклав фігурку на стіл із зеленого мармуру з тонкими прожилками. Потім подумав, чи не піти до контори і не познайомитися із Жаном Від'є. Розділ третій. Мери був розчарований подвійно. Він і сам не міг сказати, яким уявляв собі Від'є, але точно не таким. Попри зелені вітражі на третині вікон, контора була світлою, як і весь дім. Стіни вкриті оголошеннями про продаж ферм, будівель, сільгосптехніки та худоби. Лише меблі зберегли риси минулого. Висока конторка з чорного дерева, біля неї табурет з химерними ніжками. Одного погляду на клерка за табуретом було достатньо, аби зрозуміти. Другий працівник контори, сивуватий старий у чорній шовковій єрмольці, навіть без нарукавників із люстрини виглядав, наче зійшов із гравюри минулого століття. Він навіть не підвів очей, коли зайшов Мегре. Натомість Жан Від'є підскочив, привітався з усмішкою, привітався ще раз, ніби не знав, чим іще виявити пошану. «Я почав Мегре». «Я знаю. Пан Нотаріус попередив». «Про що попередив?» «Як точно описати цього юнака?» Він розчарував своєю банальністю, без сумніву, був зразковим мучним, улюбленцем учителя, прикладом для інших. Саме йому доручали стерти дошку, налити води, наточити олівці. Словом, пристойний молодий чоловік, такий, що керує аматорським театром або проводить зібрання скаутів. Можливо, має гарний баритон, охайний, пригладжений, трохи надушений, завжди вічливий. Завжди готовий прислужитися. Домовлено, що я повністю до ваших послуг. Дозволите? Він дописав абзац, передав документ колезі, жестами показуючи, що не хоче говорити з мегре у присутності інших. Дозволите показати вам приміщення? Впевнений, як оптового торговця лісом вас це зацікавить. Вони вийшли в невеликий коридор, що впирався у гвинтові сходи. Там від'є вже говорив менш впевнено. «Може, я піднімамось нагору? Патрон зараз у саду». Мегре виявив, що сходи вели до кабінету пана Мота. Від'є поводився тут як у себе вдома і запропонував йому те саме шкіряне крісло, де раніше сидів Мегре. «Я одразу здогадався, пане комісаре, хто ви? До того ж знав, що патрон хоче звернутися до приватного детектива. Нещодавно я не тут на газету з оголошеннями про детективні агенції». «Були позначки». Він просто сяяв, гордився собою. Йому й на думку не спадало, що порівняння з приватними сищиками за 20 франків зарядок ані трохи не тішить мегре. «Я не приховую нічого. Міг би вдавати, що повірив в історію з лісоторговцем. Та я щирий. Може, навіть за НАТО, бо це не завжди розумно. Чому ці молоді люди за їхньою впевненістю і самозакоханістю такі неприємні?» запитував себе Мегре, дивлячись на нього. «Я знаю, навіщо ви тут, і скажу відверто, будьте обережні. Людина, що вас викликала, певно вчинила благородно. Але якщо ви дізнаєтеся щось таке, що зруйнує цей ідеальний дім...» У своїй зірковій миті Наполеон не мав такого величного вигляду. Від'є сидів у кріслі патрона, грався ножем для паперу, Йому було байдуже, що відповість співрозмовник, він упивався собою, без сумніву, репетирував цю промову зранку і тепер, нарешті, її виголосив, кидаючи час від часу погляд на скло вітрини, щоб побачити своє відображення. Зверніть увагу, продовжував Віддіє. Я нічого не знаю напевне, інакше надто добре усвідомлюючи свій обов'язок, я б не наважився щось приховувати. Але вже десять років я довірена особа пана Мота. Додам, що останнім часом усі справи веду я. Уся кореспонденція щодо колекції, яку ви бачите навколо, проходить через мене. Отже, що означало, не сприймайте мене за звичайного клерка. Я не знаю, що вам про мене наговорили, але я вас попередив. Перепрошую, почав Мере, який досі не встиг і слово вставити. Хвилинку, я заявляю, що щиро вірю, це розслідування не лише марне, а й небезпечне. У будь-який момент вас можуть відкликати, і тоді вам не буде соромно. Дякую. Не хочу вас образити, але я знаю цей дім, а ви ні. І вам доведеться відповідати за все, що може трапитися, якщо ви будете наполягати. Схоже, він не був лихим. Зла людина не могла б так швидко знайти стільки принизливих формул для колишнього комісара поліції. Ні, це просто самовдоволений малюк, він вірив у себе, у власну значимість, у свою правоту і, ймовірно, у свою чесність. А тепер, якщо ви не заперечуєте, я хотів би, щоб ця розмова залишилась між нами, хоча зуважте, це не прохання. Вам ніщо не заважає одразу все розповісти пану Моту, це вже ваш вибір, якщо ви. Я знаю, зітхнув мигре, у якого гуділо в голові. «Що ви знаєте?» «Нічого, пане Від'є. Я знаю, що нічого не знаю. І дякую вам за вашу щиру допомогу». «Себто, це нічого не означає. Я припускаю, звісно, що це не викрадете фігурки зі слонової кістки». «Ви? Ви мене підозрюєте?» «Та ні, заспокойтесь. Бо в такому разі я волів би негайно передати справу в руки правосуддя». Його обличчя почервоніло і блищало від поту. Припускаю також, що, крім вашої пристрасної промови, яка справила на мене неабияке враження, ви нічого суттєвого мені не повідомили. Абсолютно нічого. Ну, добре. Бачите, ми чудово розуміємо одне одного. Наша розмова завершена, пане Від'є. Можете йти. Але ж я кажу «можете йти». «Ви залишитеся тут, якщо не заперечуєте, і хотів би побути на самоті?» «Добре», – він підвівся неохоче повторюючи. «Добре. До побачення, пане Відія. «До побачення, комісаре». Як тільки двері за ним зачинилися, Мегри звучно розсміявся. Попри все, йому не було чого тут робити. Йому навіть не було цікаво розглядати ті предмети зі слонової кістки, які в такій кількості наповнювали вітрини, що аж нудило. Він лише набив люльку, запалив і став біля вікна, звідки було видно мерехтіння гравів на алеї. Не забути б спитати, де беруть такий чудовий гравій. Сад Мегре не такий великий, і дім не такий, і немає трьох доньок, як у цього дивного пана Мота, Емільєна. Арманда Клотильда. Меню вишукане і помірковано різноманітне, сервування бездоганне і пан Мот мав добрий смак у винах. Прийшов Жерар Нован, і Мегриз зрозумів, що той приходить щовечора і що з моменту офіційних заручень завжди накривають і на нього. На цей раз Жерар був у міському костюмі, з білою сорочкою, яка ще більше підкреслювала його загар. Якби мадам Мегре його побачила, то, напевне, згадала б когось із кінозірок. У вітальні ще нікого не було, і Мегре припускав, що фігурка досі лежить на зеленому мармуровому столі. Пан Мот виглядав менш блідим, засмагав у саду, де подавали прохолодні напої. Щодо Мегре, в нього боліла голова, як часто бувало після спеки. Можливо, це через пиво Донована, а ще більше... Дивна ситуація, що ставала все двозначнішою. Кого ж вони обманювали цим образом лісоторговця і товариша по службі, вигаданим паном Мотом? Не Жерара, не Армандо, не від'є. Залишилося хіба що пані Мот, яку, здається, нічого не цікавило, та ще дві доньки – Емільєна і Клотильда. І ті вміли так на нього дивитися, що це збивало з пантелико – Особливо, коли пан Мод змушував його говорити про лісоторгівлю. Він почувався немов у крамниці з порцеляною, де треба рухатись, втягнувши живіт, щоб нічого не зачепити. У півдні його вражала стримана, витончена розкіш дому. Увечері вона починала набридати. Він пообіцяв собі після вечері посидіти з люлькою. Навіщо його сюди покликали? Жерар і Арманда кохають одне одного. У пана Мота немає упереджень, йому просто подобається заповнювати вітрини фігурками, які Мегре вже вважав майже потворними, або щонайменше безглуздими, якби колишній комісар колекціонував олов'яних солдатиків. Його сюди привезли з шофером, його назвали чужим ім'ям, вигадали професію. І кожен, хто з ним розмовляв, відразу ж заявляв, цей фарс не для мене. Я чудово знаю, хто ви і чого тут, і все ж він не міг пояснити, що саме відчував, але, попри все, хвилювався. У цьому густому повітрі віяло передчуттям трагедії, він так не звик до цього пана Мота з його м'якою, пригладженою зовнішністю, як у його різблених фігурок, з тремтінням у кутиках губ, цим дивним тиком, який певно щось означав він сміється з усього світу. А може за цією маскою зовсім інша людина? Так чи інакше, він не зводив з Мегре погляду, і час від часу в тому погляді з'являлось щось по-справжньому тривожне. А Арманда ж навпаки, майже не дивилася на комісара. Бо варто було їй глянути, і з'являлася мольба. мовби вона просила, «Будьте арбітром моєї долі». Вона, подумав гре, пішла б за Жераром хоч на край світу навіть якби він украв усю слонову кістку на землі. А Жерар говорив за столом, і його жвавість не була удаваною. В ньому відчувалася легкість, притаманна породі. Так само легко його батько дорив довірливих банкірів. Час від часу він кидав погляд на мегре, як на барометр, мовляв, чи не змінилося нічого. Клотильда була така ж поресічна, як її мати. Найкраще, що могло з неї трапитись – шлюб, вона народить трьох або чотирьох дітей і знайде спокій, і якщо не щастя, то хоча б рівновагу. А от Емільєна, вона ще занадто юна, або вже надто досвідчена. Не можна поводитися з нею, як і з дитиною, та й як дорослу сприймати її було б дивно. Мегре помітив, що вона нічого не їла, також помітив, ніхто цього не зауважив, отже вона улюблениця. І їй усе дозволено. У неї було видовжене бліде обличчя, величезні зеленкуваті очі і такі довгі, тонкі пальці, що мгри, якого важко було здивувати, не міг від них відвести очей. Завтра, оголосив пан Мот, ви зможете з моїми доньками покататися на човні по луарі, я певен, що Жерар також складе вам компанію. Чому б, раз вже дійшло до цього, не змусити його ще й у хованки пограти або в долоньки? «Побачимо», – буркнув Мигри без особливого ентузіазму. «Звісно, ви самі вирішите, куди вам поїхати. Я лише хотів сказати, що в нас є моторний човен, стоїть в ангарі на березі». Мигри подумки запитав себе, «А чи не натякає він, що мені часи іти? А може він натякає, що в ангарі щось є?» Але якщо так, чому сам не піде і не подивиться? Усі встали з-за столу. Як завжди, коли переходили до вітальні, утворилася невелика тисніва. Всі ввічливо пропускали одне одного. Тож першою до вітальні зайшла Емільєна, підійшла до зленого мармурового столика і натиснула дзвіночок, викликаючи каву. Коли мигра підійшов слідом, різьбленої фігурки вже не було. Обернувшись, він побачив, як Емільєна поцілувала батька в лоб, потім матір, а тоді зробила стриманий реверанс, ні до кого не звертаючись. «Вона завжди рано лягає спати», – пояснила Арманда, подаючи йому чашку. «Один шматочок цокру, так?» «Батько казав, ви хотіли б послухати, як я граю?» «Можливо, вона вже півгодини грала на роялі, коли гри нарешті заворушився» боючись, щоб не скрипіли пружини крісла чи підлога. Коли він вийшов із вітальні, вона була освітлена люстрою і все навколо нагадувало картину XVIII століття. Члени родини застигли у своїх кріслах, мов воскові фігури. І вже давно, визираючи у вікно, він помітив відблиск від другого поверху, з вікон кабінету пана Мота. Музика ще долунала, коли Мегрет тихо піднімався сходами і обережно натисне дверну ручку Він одразу побачив Жана Від'є За письмовим столом патрона Клуби диму від цигарки Попіл от-от впаде на документ Який клерк звіряв з книжками Чого ви хочете? Запитав він Не відриваючи погляд від паперів Мегри зачинив за собою двері Поводки юнака видавали Що той звик працювати вечорами в кабінеті Поки патрон не приєднається у мене термінова робота, додав від'є уже з ознаками нетерпіння. Це надовго. Чекаю, пана Мота, ми працюватимемо півночі. Шкода. Чому? Бо вам не дозволять працювати так довго. Даруйте. У вас є телефон? А, ось він. Уявіть собі, я хочу викликати поліцію Шатоньофа, щоб вас заарештували. Мене? Від'є підвівся розгублений. «Ви хочете заарештувати мене?» На щастя, музика ще лунала, залишаючи його обурення. «Так, господи, мовим гра спокійно. Ви ж знаєте, що співучасть у крадіжці – злочин. А приховування крадіжки – це фактично те саме. Але не перебивайте. Ви знаєте, хто викрав фігурки із слонової кістки». І тут від'є засміявся. «Вони не були викрадені». Саме це я й мав на увазі. Точніше, ви знаєте, хто їх переставляє. «Ви знаєте, що ці зникнення можуть серйозно нашкодити певній людині, поставити під сумнів її щастя?» «Ні». «Що таке?» «Я кажу «ні».» Він вибухнув, дивлячись на мегре з викликом. «Ви справді думаєте, що справити на мене враження своїм тоном? Арманда готова піти за своїм коханим хоч на край світу!» Навіть якщо пан Мот забере своє благословення. Я сам чув, як вона це казала. Кому? Жерару. Отже, бачите, ніяке щастя не під загрозою. А фігурки, рано чи пізно їх повернуть, бо з ними все одно нічого не зробиш. Втім... Втім... Після паузи музика знову залунала. Цього разу ніжніше. Арманда заспівала Шуберта. Втім, нічого. А щодо мого арешту... Скажіть, що я готовий. Чекаю ваших поліцейських. Ви знаєте, ви не наважитесь дзвонити. Ви знаєте, ваше становище не таке вже й вигідне, пане комісаре Мегре. Ви маєте рацію, просто відповів Мегре. Це спокійна відповідь розвіяла пафос клерка. Той похнюпився. Що ви маєте на увазі? Кажу, ви маєте рацію. Вам не можна висунути обвинувачення в співучасті. Чому? Настала мить не поспішати. Мегре взяв щось гостре, щоб вичистити люльку, потім заглянув у кошик для паперів. Бо не можна бути співучасником злочину, якого юридично не існує. Не розумію. Ну, звісно ж, друже, ви ж вивчали кримінальний кодекс. Злочин вважається недійсним, якщо його скоїв член родини. Злет у настрої юнака змінився стрімким падінням. Він виглядав розгубленим, майже готовим розплакатись. Дивився на мигри як школяр, якому щойно дали прочуханки. «То вам сказав?» «Як ви гадаєте?» «Не пані Мот, правда ж?» Від'єв І не Клотильда, в неї не вистачило б кмітливості. Не варто погано говорити про мадмоазель Клотильду, коли б тільки можна було обирати, кого кохати. І мигри зрозумів. Від'є волів би покохати старшу сестер, а не середню. «Бачте, вибір невеликий. Вона не відповідає за свої вчинки», – пробурмотів клерк. «А хіба я це сказав? Вона ще не повнолітня. Вона дуже романтична. Якось я застав її з фігуркою в руках, і вона присянулася. Якщо я розповім, вона себе вб'є». «Так, так, вона якраз у тому віці». Щоб накласти на себе руки? Щоб таке казати. Щоб кохати так, як вона кохає. Щоб ревнувати так, як вона ревнує. аж до того, щоб прогнати об'єкт своїх почуттів, аби не бачити, як він щасливий з її сестрою. Дурна думка водити її на побачення і малювати її портрет. Вам і про це розповіли? Але в цю мить від'єна сторожився, миттєво проскочив повз магре, ледь не збивши з ніг. Двері відчинилися і зачинилися. Замить шум у сусідній кімнаті і раптовий постріл. Потім мертва тиша. Унизу змовк рояль. Розділ четвертий. Було тепло, хоч вікна кабінету були навстіж. Доносились запахи нічного саду. Десь далеко на великій дорозі пролітали автомобілі. Перед входом між двома дорожніми тумбами стояла машина з вимкненими фарами. Шофер чекав поруч. Пан Мот був дуже блідий. Його тик смикав губи ще частіше, і він ледве втримував маску посмішки. «Пробачте, пане комісаре, там будь так краще, правда ж? Було б гірше, якби...» Він і закінчив. Боявся розплакатись. Я не хотів знати, чого б це не коштувало. І мені на думку не спадало, що мова йде про романтичне кохання маленької дівчинки. Я вже старий, а Емільєна надто молода. І, балуючи її, я розумів її менше, ніж інших. Він повернувся до Жанна відієї, який сидів у кутку, досі не оговтавшись. Без тебе, мій хоробрий Жане, Та ні, місія, я впевнений, вона б не стріляла. Коли я почув шум у вашій кімнаті, то чомусь одразу подумав, «Це не ви. Мадмозель Мільєна взяла револьвер із вашої тумбочки. Я кинувся до неї, і коли намагався вихопити зброю, пролунав постріл. Шкодую про ваше дзеркало». І кинувши лукавий погляд на мегре, додав, «Якби месія не приїхав, нарешті пан Мот зміг ледь усміхнутись. Якби мій друг із Бержерака не приїхав, поправив він свого клерка». Але не договорив На столі лежали всі зниклі фігурки з колекції, які повернула Емілієна. Вона довго ховала їх у шафі з білизною Він підвівся Завтра покличу майстра, щоб замінив дзеркало А може, коли трохи оговтається, заговорить і про гроші І завтра ж, пане Мегре, я надішлю вам листа Сьогодні я надто виснажений Шкода, що ви так поспішаєте поїхати за годину мадам Гре різко вімкнула світло, почувши, як відчиняються вхідні двері. Вона вже відкрила шухляду, де лежав револьвер, але пролунав гучний голос Мегре. «Це я!» «Ти вже знайшов ті дрібнички зі слонової кістки для цього старого божевільного?» «А вже ж! І де вони були?» «Розповім пізніше». Він настільки перейнявся тамтишньою атмосферою, що йому не вірилося, ніби ще сьогодні вранці він виїхав з дому. А вночі йому снилася біла галька на доріжці і троє дочок нотаріуса із Шатаньофа – Емільєна, Арманда і Клотильда. Текст читав Ярослав Маккейв.